Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Розділ 9. Я снив. Кошмар був знайомий, майже комфортний, хоча минули роки, відколи я пережив його. Усе почалось в печері, стіни якої були з напівпрозорого кришталю, що майже світились в тьмяному світлі вогні під казаном. Срібні кайдани щільно стискали мої зап'ястя, до того ж було важко утримувати рівновагу. Я подивився ліворуч, праворуч, і побачив, як моя кров тече по зап'ястях і капає в пару глиняних мисок, розставлених під ними. Хрещена мати підійшла, Бліда і захоплююча у світлі вогню. Її волосся розсипалось хмарою шовку. Ця жінка була гарною. Її очі зачаровували, а рот був спокусливішим за найсоковитіші фрукти. Вона поцілувала мене в оголені груди. Дрижаки холодного задоволення пробігли по тілу. «Скоро!» – прошепотіла вона між поцілунками. Лише кілька ночей темного місяця, моє миле дитя, і ти будеш достатньо сильним. Вона продовжувала цілувати мене, і зір почав туманитись. Холодне задоволення, чарівна магія текли її губами як наркотик, настільки солодкий, що це було майже агонією, і робили муки кайданів та втрату крові Майже вартими цієї спокуси. Майже. Я відчув, що задихаюсь, і подивився на вогонь, зосереджуючись на ньому, намагаючись не впасти у темряву. Сон змінився. Тепер навколо був вогонь. Хтось, кого я любив, як батька, стояв посеред нього, кричачи від агонії. Це були крики жахливі, високі. Без гордості, гідності, навіть людяності. У вісні, як і в житті, я змусив себе дивитись, як плоть чорніє та відчаровується від шиплячих м'язів і печених кісток. Спостерігав, як м'язи спазмуються. І увесь час, метафорично кажучи, розмухував вугілля. «Джастін!» – прошепотів я, – і, зрештою, не зміг більше дивитись, заплющив очі та нахилив голову, слухаючи грім власного серця, що відлунням стукало у вухах. Я кліпнув очима. Двері загриміли від серії ударів. Сюзан прокинулася зі мною одночасно, присіла, і ковдра, якою ми загорнулись, сковзнула вниз. На дворі усе ще було темно. Найдовша свічка ще не згоріла, але від вогню залишились лише вуглинки. Усе моє тіло боліло. Суглоби та м'язи вимагали час на відновлення. Я встав, стукіт продовжувався та підійшов до кухонної шухляди. Я загубив револьвер 38-го калібру у битві з бандою напівбожевільних лікантропів минулого року і замінив його на 0,357 середньої довжини. Мабуть, у той день я почувався невпевнено, чи щось таке. Пістолет у моїй руці важив близько двох тисяч фунтів. Я подивився, що він заряджений, та повернувся обличчям до дверей. Сьюзен змахнула волосся з очей, кліпнула, подивившись на пістолет, і відступила, переконавшись, що знаходиться поза лінією вогню. Розумна дівчинка, Сьюзан. «Ці двері вибити не вдасться!» – крикнув я, але не націлив на двері пістолет. «Взагалі погана ідея прицілуватись у якусь штуку, якщо сам ти не впевнений, що зможеш її вбити!» «Я замінив оригінальні двері на столеві. Рама теж з металу. Знаєте, мене тут демони навідують!» Стук припинився. Дрезден. крикнув Майкл з іншого боку. Я намагався додзвонитися, але, мабуть, слухав казнята. Треба поговорити. Я нахмурився і запхав пістолет назад у шухляду. Гаразд, гаразд. Шорт, забирай, Майкл, ти взагалі знаєш котра година? Час працювати, бо скоро сонце зійде. З глузду з'їхав, пробурмотів я. С'юзан озирнулась на одяг, розкиданий майже всюду, на ковдри, подушки, по усій підлозі. «Думаю, мені треба почекати у твоїй кімнаті», – сказала вона. «Так, гаразд». Я знизав плечима, відкрив шафу та дістав важкий халат, який я зазвичай зберігаю для роботи в лабораторії. «Ти там знайдеш, що вдягнути? Не хочу, щоб ти захворіла» сонно посміхнулася та встала. Ося така граціозна, з дуже цікавими слідами від засмаги, а потім зникла в моїй маленькій спальні та причинила туди двері. Я пройшов через кімнату і відкрив Майкла. Той стояв у джинсах, фланеловій сорочці та джинсовій курці на флісовій підкладці. На плечі він тримав велику спортивну сумку – з якої відчувалась тиха напруга Амуракіуса. Я перевів погляд з сумки на обличчя лицаря і коротко спитав. «Що, проблеми?» «Можливо, ти відправляв когось до Фортхіла минулої ночі?» Я потер очі, намагаючись прогнати сон. «Мені потрібна кава. Або кола. Щось дає «Гігантська кількість кофеїну». А, «Так, дівчину на ім'я Лідія. Вона дуже турбувалась, що за нею женеться привид». «Він подзвонив мені сьогодні вранці. Щось усю ніч намагалось проникнути до церкви». Я кліпнув. «І що? Проникло?» Лицар похитав головою. «Отець Фортхілл не встиг мені багато розповісти». «Ти можеш піти туди зі мною, щоб озернутись?» Я кивнув та відійшов від дверей. «Дай лише кілька хвилин». Потім пішов до холодильника та дістав банку кули. Заніміли пальці все ж змогли потягти за язичок. А шлунок у цей час забурмотів та нагадав, що я достатньо довго ігнорував його проблеми. Тож довелось дістати тарілку з нарізкою. Я зробив ковток коли та зробив собі сендвіч. І через хвилину підняв очі, щоб побачити, як Майкл оглядає гармидер, яким була вітальня. Він ногою трошки посунув один з чаровиків Сьюзен і глянув на мене. «Вибач, я не знав, що у тебе тут хтось є». «Заби, усе нормально». Майкл посміхнувся і кивнув. «І що?» «Мені потрібно прочитати тобі лекцію про сексуальні стосунки до шлюбу?» Я пробурмотів щось про ранній ранок, незручних відвідувачів і жаб. Майкл лише похитав головою, усміхаючись, спостерігаючи, як я жадібно їм. «Ну що, ти їй сказав?» «Сказав що?» Лицар підняв брову. Я закотив очі. «Майже». «Тобто майже їй сказав?» «Так, проте відволікся». Майкл ногою пхнув інший черевик Сьюзен і делікатно кашлянув. «Ага, зрозуміло». Я доїв сендвіч та випив ще коли. Потім пройшов через кімнату і зайшов до спальні. Там було холодно. Сьюзен загорнулась в клубок під важкими ковдрами на ліжку. Містер ліг спиною до її спини і дивився на мене сонними, самовдоволеними очима. «Ну що ж, пухнастик, насолоджуйся!» – пробурчав я і швидко вдягнувся. «Усе по стандарту – шкарпетки, джинси, футболка, важка фланелева робоча сорочка зверху, мамин амулет на шиї та маленький срібний браслет із півдюжиною щитів. Він замінив той браслет, який я подарував Лідії». Проста срібна каблучка, на внутрішній поверхні якої було вигравіровано кілька рун, на правій руці. Обидві прикраси поколювали від зачарувань. Я нахилився над ліжком і поцілував Сьюзен у щоку. Вона сонно побурмотіла і загорнулась у ковдри. Я подумав про те, щоб залізти туди до неї і переконатись, що їй тепло перш ніж піти. Але натомість вийшов обережно зачинивши за собою двері. Ми з Майклом вийшли з квартири та залізли в його авто. Білий, звичайно, пікап-форд з додатковими колесами та достатньою тяговою потужністю, щоб зрушити гори. І рушили до церкви Святої Марії Янголів. Це Велика Церква. Я маю на увазі Велика Церква. Височіє над районом Вікер-парк, понад 80 років, і бачила, як район перетворився із сукупності дешевих будинків для іммігрантів на сучасну маленьку богемію, наповнену яппі та артистичними історіями успіху. Церква, як мені сказали, змодельована за зразком базиліки святого Петра в Римі, тобто величезна, елегантна і, здається, трохи пафосна. Займає цілий міський квартал. Серйозно? Цілий міський квартал. Коли ми припаркувались, зійшло сонце. Я відчув, як золоті промені розрізають ранкове небо. Та раптову, ледь помітну зміну сил, що володарюють у світі. Світанок має магічне значення. Це час нових починань. Магія, звичайно, не ділиться просто на добро та зло, на світло і темряву, але все ж існує багато кореляцій між силами, характерними для ночі і для використання чорної магії. Ми вийшли з вантажівки. Майкл йшов попереду зі своєю сумкою. Я ж запхав руки в кишені плаща і йшов за лицарем. Не знаю чому, але мене завжди захоплював дискомфорт, коли я наближався до церкві. Не з якихось дивних квазімістичних причин просто тому, що я ніколи не почувався комфортно з церквами загалом. Можливо, тому, що інквізиція вбила багато чаклунів у свій час, вважаючи, що ті змовились з сатаною. І дуже дивно просто підходити у справах. Мовляв, «Привіт, Бог, це я, Гаррі, будь ласка, не перетвори мене на соляний стовп». «Гаррі?» – промовив Майкл, виводячи мене з задуми. «Нумо, дивись». Ми зупинились біля пари старих машин. Хтось добряче над ними попрацював. Усі вікна розбиті. Лобове скло потріскане, погнуте. Капот – одна суцільна вм'ятина. Фари – на землі, перед машинами. Усі шини спущені. Я обійшов їх ззаду, нахмурившись. Задні фари теж були розбиті. Антенни відірвані. Уздовж боків обох машин йшли три довгі подряпані паралельними рядами. «Ну?» – запитав Майкл. «Я лише знизав плечима. Здається, щось розлютилось, коли не змогло проникнути до церкви». Він пирхнув. «Дійсно?» – та поправив спортивну сумку, щоб ручка амаракіуса стирчала з-під блискавки. «І що?» Є шанс, що ця істота ще тут? Я похитав головою. Сумніваюсь. Зі сходом сонця приводи зазвичай повертаються до Небуляндії. Зазвичай? Так, зазвичай. Винятків майже немає. Майкл зітхнув, і ми попрямували до дверей для доставки. У порівнянні з величу фасаду церкви вони виглядали надзвичайно скромно. З обох боків подвійних дверей... Хтось доклав чимало зусиль, щоб посадити та доглянути за півдюжиною кущів троянд, і ще хтось інший доклав чимало зусиль, щоб розірвати їх на шматки, кожну рослину вирвали з корінням, а потім розкидали на кілька десятків квадратних ярдів навколо дверей. Я присів біля кількох повалених гілок, підіймаючи їх по одній, примружуючись у тьмяному світлі світанку. «Що шукаєш?» «Кров на шипах. Вони можуть проколоти маленькі дірки майже в усьому. І щось, що їх так сильно розірвало, мало б подряпатись». «Є кров?» «Ні, і слідів на землі теж немає». «Отже, привид?» Я подивився на лицаря. Щиро розподіваюсь, що ні». Майкл схилив голову і нахмурився. Я опустив гілку і розвів руками. «Ну, привид зазвичай може лише рухати речі фізично, ривками. Кидати каструлі, сковорідки. Можливо, справді сильний може скласти в кубку книги, чи щось таке». Я вказав на розірвані рослини та на розбиті машини. «Не кажучи вже про те, що привид обмежений певним місцем, часом або подією. Привид, якщо це він». Пішов за Лідією сюди і бушував на освяченій землі. Я маю на увазі всратися обіцятись. Ця істота набагато сильніша за будь-яку примару, про яку я коли-небудь чув. І що ти хочеш цим сказати? Я хочу сказати, що ми, можливо, зараз вийдемо за межі наших можливостей. Слухай, Майкл, я багато знаю про привидів і поганих хлопців. Але вони не моя спеціальність чи щось таке. Лицар продовжував хмуритись. Отже, нам потрібно дізнатись більше? Я підвівся, обтрусивши руки. Ага, поговоримо з отцем Фортхілом. Майкл постукав. Двері відразу ж відчинились. Отець, сивий чоловік, худорлявий, середнього зросту, тривожно обдивився нас та кліпнув, Через пару окулярів у дротяній оправі. Його очі були яскравого блакитного відтінку. Вони могли змагатись з яйцями малинівки. Але сьогодні, схоже, вони були якісь затьмарені. «О!» – сказав він. «Майкл, дякую Господу!» Отець ширше відчинив двері, і лицар переступив поріг. Вони обійнялись і Фортхіл поцілував Майкла в обидві щоки, а потім відступив, щоб подивитись на мене. «І Гаррі Дрезден, професійний чарівник, знаєте, до вас ніхто мене навіть не прохав освятити одразу 20 літрів води!» Майкл подивився, вочевидь здивований тим, що священник і я знаємо один одного. Я знизав плечима, зніяковівши, і сказав. Ну, Майкл, ти сам казав, що я можу розраховувати на отця Фортхіла в скрутну хвилину?» «Так воно і є», – додав отець, чиї блакитні очі на мить засяяли. «Сподіваюсь, у вас немає скарг на освячену воду?» «Жодних». Як доказ, здивовані упирі. «Гаррі, ти що, боровся з упирями без мене?» От, на відміну від того, що думає Черіті Майкл, «Я не біжу до телефону, щоб дзвонити тобі щоразу, коли у мене виникає невелика проблема». Я поплескав Майкла по плечу, проходячи повз, і простягнув руку отцю Фортхілу, який з усією серйозністю і силою її потиснув. Жодних обіймів і поцілунків я не отримав. Фордхіл усміхнувся. «Я з нетерпінням чекаю того дня» коли ви вирішите віддати своє життя Богу, містер Дрезден. Йому знадобляться такі мужні люди, як ви. Я спробував усміхнутися, але, мабуть, це зі сторони виглядало трохи ніяк. Слухайте, отче, я б із задоволенням поговорив би про це з вами колись, але ми тут з певної причини. Ой, і дійсно, сказав Фортхілл, блиск в очах згас. І він став абсолютною серйозністю. Почав йти чистим коридором під нависаючими важкими балками з дерева, проходячи повз картини святих на стінах. Ми йшли в ногу. Молода жінка приїхала вчора якраз перед заходом сонця. З нею усе було гаразд. Отець підняв обидві брови. Гаразд? Я б так не сказав. Усі ознаки постраждалої особистості, недоїдання. Також невисока температура, а на додачу вона не купалась. Виглядала так, ніби у неї була абсистенція від чогось. Я нахмурився. Ага, Лідія виглядала досить погано. Я коротко переказав розмову та своє рішення допомогти. Фортхілл похитав головою. Я дав їй свіжий одяг та їжу. І збирався покласти її спати на запасну розкладачку в задній частині будинку. Ось тоді це й сталося. Що сталося? Вона почала тремтіти, Очі закотились назад. Дівчинка усе ще сиділа за обіднім столом та й розлила суп на підлогу. Я подумав, що це якийсь напад і спробував підтримати її і покласти щось в рот, щоб вона не прикусила язик. Він зітхнув. Склав руки за спиною та продовжив йти. Боюся, я мало чим допоміг бідній дитині. Напад, здавалось, минув за кілька хвилин, але вона все ще тремтіла і стала абсолютно блідою. Сльози Кассандри, пробурмотів я. Або наркотична абсистенція, додав Фортхіл. У будь-якому випадку їй потрібна була допомога. Я переніс дівчинку на розкладачку. Вона благала мене не залишати її, тому я сів поруч і почав читати частину Євангелія від Матфія. Здавалось, вона трохи заспокоїлась, але був такий погляд в очах. Священник зітхнув. Той рішучий погляд, який з'являється у пропащих, відчий, у такої молодої дівчинки – а коли почалась атака? Приблизно через десять хвилин. Усе почалось з жахливого виття вітру. Господи, збережи, але я був упевнений, що вікна вилетять. Потім ми почали чути звуки зовні. Жахливі. Щось ходило туди й сюди. Важкі кроки. А потім воно почало кликати її на ім'я. Священник потер долонями об долоні. Я підійшов і звернувся до істоти, спитав її ім'я, але вона лише засміялась. А потім я звернувся до неї святим словом, і монстр зовсім збожеволів. Ми чули, як воно трощить речі ззовні. Не буду приховувати, це найжахливіший досвід, який я коли-небудь мав у житті. Дівчинка спробувала вийти до нього, сказала, що не хоче, щоб воно мені нашкодило, що воно все одно її знайде. Але я, звичайно, її заборонив і відмовився пропускати її назовні. Монстр продовжував руйнувати усе, а я продовжував читати Слово Боже в голос. А монстр чекав. Я відчував його, але нічого не бачив за вікнами. Стояла непроглядна темрява. Через кілька годин, здавалось, усе стихло. Дівчина заснула, я обійшов коридори щоб переконатись, що усі двері та вікна зачинені, а коли повернувся, її вже не було. Не було? Не було типу вона пішла чи типу зникла? Фордхіл усміхнувся, трохи нервово. Задні двері були відімкнені, хоча вона їх і причинила за собою. Священник похитав головою. Після цього я відразу ж подзвонив Майклу. Треба цю дівчину знайти. Погитав головою. «Містер Дрезден, я впевнений, що лише сила Всемогутнього зберегла нас у цих стінах минулої ночі. Отже, от зараз я з вами сперечатись не буду. Але якщо б тільки ви змогли відчути гнів цієї істоти? Людь! Не хотів би я зустрітись з нею за межами церкви, та ще й без Божої допомоги?» Я вказав великим пальцем на Майкла. «Ну, у мене є тут Божа допомога. Хіба одного лицаря недостатньо?» «Ну, завжди можна увімкнути бедсигнал та покликати двох інших». Фортхіл усміхнувся. «Я не це мав на увазі, ви знаєте. Проте як хочете. Ви повинні приймати власні рішення». Він розвернувся до нас обох і продовжив. «Сподіваюсь, я можу довіряти вашій розсудливості у цьому питанні». У звіті поліції безсумнівно буде відображено, що невідомі особи вчинили акт вандалізму. Я пирхнув. Трохи брехні отже. Звичайно, так недобре говорити. Але, чорт забирай, мене задовбали спроби навернення щоразу, коли я заходжу до церкви. Зло отримує силу від страху, містер Дрезден, відповів Фортхілл. «І у церкви є установи для вирішення таких питань». Він поклав руку на плече Майкла. «Але поширення інформації про це усім, навіть братам, не принесе нічого, окрім залякування багатьох людей, та й ворог зможе завдати помітної шкоди». Я кивнув. «Мені подобається ваш підхід, отче. Ви звучите майже як черівник». Обидві брови Фортхіла злетіли вгору, але потім він тихо та втомлено розсміявся. «Будьте обережні обидва, хай Бог буде з вами!» Він нас перехрестив, і я відчув тихе хвилювання сили, як іноді відчував біля Майкла. Віра Лицар та священник обмінялись кількома тихими словами про родину Майкла. Фортхіл сказав, що охрестить новонародженого після пологів чаріті. Потім вони знову обійнялись. Фортхіл потиснув мені руку діловито і доброзичливо. Ми пішли. На дворі Майкл не відводив від мене очей, поки ми йшли до його пікапа. «Ну, і що далі?» Я нахмурився та ще раз засунув руки в кишені. Сонце вже піднялось вище. Я знаю декого, хто досить близько знайомий з приводами. Медіум з Олтауна. Майкл нахмурився і сплюнув. Некромант. Я пирхнув. Він не некромант, він ледве може викликати привода і поговорити з ним. Та й взагалі, здебільшого, вдає спіритичний сеанс. Ну, а якщо тебе це дійсно хвилює, якщо б цей медіум був справжнім некромантом то Біла Рада йому б вже голову відтяла. І я не сумніваюсь, що його вже відвідав принаймні один слуга Ради та попередив про наслідки надмірного занурення у темні мистецтва. То якщо він такий некомпетентний, навіщо взагалі з ним говорити? Бо він знаходиться ближче до світу духів, ніж будь-хто інший у місті. Ну, крім мене, звісно. Також відправлю Боба і подивлюсь, яку інформацію він роздобуде. Майкл, не ображайся, але, безсумнівно, у нас з тобою різні інформатори». Лицар нахмурився. «Я не довіряю цій усій справі спілкування з духами, Гаррі. Якщо отець Фортхіл та інші дізнаються про твого прислужника...» «Боб не прислужник», – охриснувся я. «Але ж він виконує його функції, вірно?» Я пирхнув. Прислужники працюють безкоштовно. Я ж повинен платити Бобу. Платити? Підозріло запитав Лицар. Чим? Здебільшого еротичними романами. Але іноді я розщедрююсь на плей. Гаррі, я справді не хочу знати. От тільки скажи, невже нема закляття, яке нам допоможе? Не хочу покладатись на нечастивих істот. Я зітхнув і похитав головою. «Вибач, Майкле, якби це був демон, він би залишив слід, і, можливо, ми б його знайшли, але я майже впевнений, що тут був чистий дух. І, Боже, Срися, сильний!» «Гаррі!» «Вибач, забув. Коротше, привиди зазвичай не живуть у магічному тілі. Вони просто енергія, тож не залишають жодних фізичних слідів». Принаймні таких, які існують годинами. Але ми таких зараз не бачимо. Тому доведеться...» Майкл зітхнув. «Ну гаразд. Я повідомлю людям, кого знаю, щоб ті простежили за дівчиною. Лідія, ти сказав, так її звуть?» «Так». Я описав її Майклу. «І на її зап'ясті браслет, той, який я носив останні кілька ночей». Він її захистить? Я знизав плечима. Від такої сильної істоти, ну, не знаю. Тож нам треба знайти швидше цього привода і зупинити його. Що все одно не розкаже нам, хто чи що розбурхує духів міста. Ми залізли всередину пікапа. Ось що мені в тобі подобається, Майкл. Ти завжди позитивно мислиш. Він усміхнувся. «Вір, Гаррі! Бог знайде спосіб зробити так, щоб усе стало на свої місця!» Він почав їхати, а я відкинувся на сидіння і заплющив очі. Спочатку до медіума, потім треба відправити Боба. Після цього треба продовжити шукати того, хто стоїть за усіма моторошними подіями, а потім один, два чи три рази бахнути його по голові бейсбольною битою. Легко, як завжди. Я жалібно застогнав, ще трохи опустив сидіння і пошкодував, що не залишився у ліжку разом із Сьюзен, болем і втомою. Кінець дев'ятого розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу.